Розділ 26. Коли Хіро прокидається, на дворі вже полудень. Нещадно печа сонце, над головою кружляє птаство, намагаючись розібрати, живий він чи вже помер. Хіро спускається з башточки і, пославши обережність до дідька, випиває три склянки води з лосанджелеского водогону. Дістає з дап'ятідового холодильника кілька шматків бекону, кидає в мікрохвильовку. Більшість хлопців генерала Джима вже поїхали. Тільки внизу, на під'їздній доріжці, стоїть символічна охорона. Хіро замикає всі двері, які виходять на схил пагорба. З голови йому ніяк не йде ворон. Потім сідає за кухонний стіл і вдягає окуляри. У чорному сонці людно, здебільшого від азіатів, зокрема численних представників бомбейської кіноіндустрії. Які позирають одне на одного, поглажують чорні вуса, намагаються з'ясувати, який ультражорсткий екшен будуть показувати у Персеполісі наступного року. Там зараз ніч, Хіро один з небагатьох американців у тому закладі. Уздовж задньої стіни бару тягнуться приватні кімнати від маленьких кабінок тета тет до великих конференц-холів, де назустріч може зібратися ціла зграя аватарів. Хоаніта чекає хіров найменший. Її аватар виглядає достоту так само, як і справжня Хуаніта. Все чесно, жодних спроб приховати перші натяки на повутинку в кутиках великих чорних очей, але скуча коса настільки деталізована, що хіро бачить, як окремі пасма розбивають світло на крихітні веселки. Я у п'ять іде вдома, а ти йде? Я в літаку, так що зв'язок може зникати. Сюди летиш? Взагалі то в орегон. Портленд, Асторія якого ж це милого ти зараз надумала податися в асторію штату Орегон? Хоаніта глибоко вдихає, тоді нерівно видихає. Якщо я скажу, ми посваримося. Що чути про ДА-5-Ида? Усе те саме. Діагноз? Зітхає, здається, втомлено. Не буде ніякого діагнозу. Проблема з програмним забезпеченням, а не з апаратним. Тобто? Вони проганяють основні тести. КТ, ЯМР-спектроскопія, ПЕД, ЕГ. Все добре. З його мозком усе гаразд, апаратне забезпечення справне. Але мозок запустив неправильну програму. Щось отруїло його програмне забезпечення. Вчора ввечері в його голові стався збій – снігопад. Ти хочеш сказати, що це психологічна проблема? Вона за межами всіх усталених категорій. Це новий феномен, хоча, власне, і дуже старий. Воно з ним сталося спонтанно чи як? Це ти скажи, відповідає вона. Ти ж був там учора. Що сталося після того, як я пішла? Він узяв гіперкартку снігопаду, яку ворон дав йому біля входу в сонце. Бляха, от мудло. Хто мудло, ворон чи да п'ять ід? Да п'ять ід. Я ж його попереджала. Він його юзнув, Хіро намагається описати бренді з магічним сувоєм. Тоді в нього почалися проблеми з комп'ютером і його кинули. Цю частину я чула, тому викликала парамедиків. Я не бачу зв'язку між кращим у Дап'яда і викликом швидкої. На сувої бренді була не випадкова статика. Він транслював величезну кількість цифрової інформації в бінарному коді. Ця інформація йшла просто в оптичний нерв Дап'яда, а нерв зрештою частини його мозку. Якщо вдивлятися людини в зіниці, побачиш термінал мозку. Дап'яд не комп'ютер, він не читає бінарного коду. Він хакер. Його робота зав'язана на бінарному коді, і вмінні його читати впає не в мозок на рівні глибинних структур. Він чутливий до такої форми передачі інформації. І ти також, хлопчику. Про яку інформацію мова? Кепські новини. Метавірус. Атомна бомба інформаційної війни. Вірус, що змушує будь-яку систему інфікувати себе новими вірусами. І це його підчепив до 5 ід Так. А я чому не захворів? Ти стояв надто далеко. Роздільна здатність очей не дозволила прочитати бітового масиву. Він має бути просто перед тобою. Я про це подумаю, мовить Хіро. Але в мене є ще одне запитання. Ворон розповсюджує наркоту в реальності, яка серед іншого називається Снігопад. Що воно таке? Це не наркотик. Вони роблять так, щоб це нагадувало наркотик на вигляд і за ефектом, щоб його хотіли вживати. Бадяжать кокаїном і ще дечим. І що ж це як не наркотик? Хімічно виділена сироватка крові, яку беруть в інфікованих метавірусом людей. Ще один спосіб поширювати інфекцію. А хто її поширює? Приватна церква Ел-Боба Райфа. Там усі інфіковані. Хіро ховає обличчя в долонях. Насправді він нічого не обмірковує, просто дозволяє думці борсатися в черепі, аж поки вона сама не вирішить зупинитися. Хвилинку, Хуаніту, ти вже визначилася. Ця штука, цей снігопад, вірус, наркотик чи релігія? Коніта знизує плечима. А яка різниця? Такі слова з вуст Хуаніти не допомагають хіро повернутися в русло розмови. І це, кажеш ти, ти ж сама вірянка. Не скидай усій релігії на одну купу. Вибач. Віра є у кожного. У нас ніби вбудовані у клітини мозку релігійний рецептор і щось таке. Ми щіпляємося за що завгодно, що може заповнити цю нішу. І от релігія свого часу була, по суті, вірусною. Такий собі фрагмент інформації, що займався самореплікацією в людському мозку і переходив від однієї людини до іншої. Так було колись, і, на жаль, зараз усе відбувається точно так само. Було кілька спроб визволити нас в тенет примітивної і раціональної релігії. Першу спробу зробив Енке. Один із трьох великих богів шумеру. Бог знань. Десь чотири тисячі років тому. Другу гебрейські вчені у Восьмому столітті до Різдва Христового, коли Саргон II та цар, напав і вигнав їх з рідного дому, Ассирійський полон десяти ізраїльських племен. Але там, зрештою, все закінчилося звичайним фарисейством. І ще однією спробою вдався Ісус, і його вчення завіросилося за 50 днів після Його смерті. Трохи стримувала вірус католицька церква, але зараз ми зіткнулися з великою епідемією, яка почалася в Канзасі 1900 року і відтоді тільки набирала сили. То ти віруєш у Бога чи ні? – запитує Хіро. Треба ж розставити над її бодай основні крапки. Однозначно. І в Ісуса? Так, але ж неофізичне тілесне воскресіння Христа. Як ти можеш бути християнкою і не вірити в це? Я б сказала інакше. Пояснює Хуаніта. Як можна бути християнкою і в це вірити? Кожен, хто завдасть собі клопоту дослідити Євангелія, легко з'ясує, що тілесне Воскресіння – це міф, який натягли на реальну історію за кілька років потому, як було записано справжні розповіді про ті події. Дуже в стилі National Enquirer. Тобі не здається? Поза тим, Хуаніті нічого сказати. За її словами, вона не хоче вдаватися в подробиці. Не хоче на цьому етапі впливати на думку Херо. «Хочеш сказати, що буде наступний етап? Це що, якісь тривалі стосунки?» Ти хочеш знайти тих, хто зрадив, де п'ять іде? Так, хай йому біску Ані, навіть якби я не вважав його своїм другом, я б однаково хотів їх знайти, поки вони й мене не заразили. Переглянь інфу під грифом Бабельхеро, а тоді зустрінемось, якщо я повернуся за сторі. Якщо повернешся, що ти там робитимеш? Досліджуватиму. Вона всю розмову намагалася триматись по-діловому, була пряма і лаконічна, карбувала інформацію. Але вона втомлена і стривожена, і Хіро розуміє, що їй дуже страшно. «Щасти!» – каже він. Хіро вже було запланував пофліртувати і продовжити з того моменту, на якому вони зупинилися вчора ввечері, але відтоді щось у голові Хуаніти перемкнуло, і тепер флірт – останнє, що її цікавить. Хуаніта надумала затіяти в Орегоні щось небезпечне. Вона не хоче, щоб Хіро знав, що саме, не хоче, щоб хвилювався. Там у записах про бабель є цікава інфайна ім'я Інанна. А хто це? Шумерська богиня. Я в неї, вважаю, закохалася. Коротше, ти не зрозумієш, про що мова, доки не знатимеш, хто така Інанна. Тоді щасти, бажає Хіро. Інанні від мене привіт. Дякую. Коли повернешся, хочу частіше з тобою бачитись. Це взаємно, але спершу треба з цього виплутатися. Оу, я й не знав, що встиг у вплутатися. Не ліпи, дурника, ми в цьому по самій вуха. Хіро виходить. Знову опиняється в чорному сонці. Квадрантум хакерів ввештається якийсь хлопець, що дуже відрізняється від юрби. Його аватар так собі, і керує він їм поганенько. Найбільше він нагадує того, хто вперше в житті залогинівся в метасвіт і ще не розібрався, як тут рухатися. Він постійно натикається на столи, а коли хоче розвернутися, кілька разів обертається навколо своєї усі, не розуміючи, як зупинитися. Хіро підходить ближче, бо його обличчя видається йому трішки знайомим коли хлопець нарешті завмирає достатньо надовго, щоб Хіро міг його розгледіти, аватар стає цілком упізнаваним. Це Клінт. Найчастіше його бачать у компанії Бренді. Клінт упізнає Хіро. На мить проявляється його здивоване обличчя, але відразу змінюється звичним, суворим, заціпенілим, незворушним виразом. Він тримає руки перед собою, і Хіро бачить в руках у нього сувій, такий самий, як тоді у Бренді. Хіро тягнеться до катани, але Сувій вже перед самісіньким його носом, розгортається, відкриваючи на внутрішньому боці блакитне сяйво бітового масиву. Хіро ступає в розкрок, обиняється з боку від клінта, здіймаючи водночас катану над головою, а тоді замашисто опускає її згори вниз і відрубає клінту руки. Падаючи, Сувій розгортається іще ширше, і Хіро не зважується на нього дивитись. Клінд розвернувся і зараз незграбно намагається втекти з Чорного Сонця, відскакуючи від столів, ніби м'ячик у пінболі. Якщо Хіро зуміє його вбити, видрубає голову, Аватар залишиться у Чорному Сонці, аж поки його не заберуть цвинтарні демони. І тоді в Хіро буде час трохи поміскувати і, можливо, з'ясувати, чий це Аватар і звідки він взявся. Але зараз у барі тусуються ще кілька хакерів, споглядаючи це шоу. І якщо хтось із них підійде глянути на сувій, закінчить як да пять ід. Хіро відвертається від собою і присідає, за тим відчиняє один з прихованих люків, що ведуть у систему тунелів. Власне, саме він і написав програму цих тунелів для Чорного Сонця. Він взагалі єдиний в цьому барі, хто може ними користуватися. Хіро змітає собі в тунель і опускає люк. Хіро бачить Клінта уже ген біля виходу. Той намагається вписати свій аватар у двері. Хіро кидається на вздогін. Якщо хлопець вийде на стріт, якщо хлопець вийде на стріт, шукає вітро в полі. на безтілесного із відривом 50 футів у мільйонному натовпі інших безстелесних привидів його ніхто ніколи не знайде. І, як і зазвичай, біля входу з зграє охочих потрапити всередину, зокрема, і кілька чорнобілих особистостей. Одна з таких чорнобілих – IT. Вона тиняється біля входу, чекаючи на появу Хіро. «У АЙТІ!» – гукає Хіро. «До того безрокого!» Хіро вибігає з дверей буквально за кілька хвилин після Клінта. Ні його, ні IT вже немає. Він повертається назад до Чорного Сонця, відчиняє люк і спускається в мережу тунелів, царство цвинтерних демонів. Один із них уже підібрав Сувій і зараз тягне його до центру, кинути у вогонь. «Аго, чуєш?» – гукає Хіро. «Поверни в наступному тунелі праворуч і віднесі цю штуку мені в офіс, окей? І зроби добру справу, згорни його!» Хіро спускається в тунель у слід за цвинтерним демоном. Вони проходять під стрітом і опиняються під районом, заставленим будинками Хіро та інших хакерів. Хіро наказує демону покласти Сувію у своїй майстерні в підвалі. Саме там Хіро займається хакерством. А потім піднімається нагору до свого кабінету.